Але сніхопат не злякався як лякалося, вовка все живе, насахнувся вбік, у нестримно зляканому леті. І далі творила свій войовничо-невідворотний танець. І вовк, струснувши з шерсті перші на липлі сніжинки, зітхнув перекошеною від раптової судоми щелепою. Провалюючись у пухких заметах. Вовк важко брьохався і кілька разів дістав вазюристими лапами до нірок, проточених проворними мишами, понад землею. Шукаючи поживу, миші за ці перші дні зими наточили під снігом цілісіньке павутинисько нірок, вишукуючи то бурбочки квіток, що вціліли з осені і дочікувалися весни, чи корінці всяких рослин, чи загублені з ліщини горішки. Та яка радість у голодному вовку з тих мишачих нір і з їхніми мишачими харчами? Великі чорні круки сиділи на гілі розсохтого дуба. Вже коли вовк віддалився від дуба, в повітрі почулося – Кар, Сухо й коротко, наче тріснув хрусткий сук на дереві. Розглядався на затканих метелицях-яругах, сподіваючись побачити зайця – чепитися зором у дику козу, чіпкими зіницями очей догнати, якщо не вепрато лося. Але мережані метели яруги руги видавалися сніговою пустелею, з якої поховалися усі звірі, навіть птахи прянишкли у гніздах і в безпечних своїх криївках. Надвічірній морок тремтів у полі, в тому ворожкому мороці генвиднілося село, яке обіцяло поживу. І вовк зважився податися до села. В полі навіяло снігу менше, ніж в яругах. Його тут змітало і вітром по видолинках, отож біглося легше. Село все помітніше наближалося садами і хатами. Скоро запахи людського житла дражливо вдарили в ніздрі, залоскотало димом. І вовкові аж звело з від невситимого бажання їсти, щоб задушити голод. Чагарниками понад яром вовк брьохався вже в сутінках не так вечірніх, як нічних, що поголохатіли і постуденішали, діставшись нарешті до людського обістя. Тут за хлібом чулися дражливі запахи, що владно поманили вовка, і переборюючи острах, прислухаючись до всіх шерихів ночі нашорошеними вухами, сіроманець посунув на ті запахи опинився біля купи гною, і вмить губи його намацали рештки тельбухів, які вже і захололи на снігу та на гною, недавно викинутому під з під хліва з-під корови, та ще не задубіли. Крова крізь стіну хліва почула вовка, звелася з м'якої підстилки і, постукуючи ратицями, перестала ступати біля жолоба, засипаного вівсяною соломою. Здавлене мукання рвалося у неї з горла, хотілося вивільнити шию з налегача, та налегач не пускав, тільки дужче здушував шию, і крові дедалі ставало страшніше. Вона виряченими очима втуплювалася у морок хліва, наче невидимий звір, що миті може скочити з цієї темряви. Розстрібушити черево і пити гарячу запашну кров з її нутра, а вона, конаючи і віддаючи все більше своєї крові, ловитиме наближення смерті, наближення ще жаскішого і боліснішого мороку, ніж той, що затопив хлів». Чуючи в хліві корову, вловлюючи її смертний жах, вовк, настовбурчивши шерсть на загривку, поглинав і поглинав у рештки тельбухів від бичка, зарізаного хазяями на весілля їхньої дочки. Хазяї в цей час дивилися та слухали телевізор у хаті і спільно з сусідами готували наїдки до завтрашнього чи післязавтрашнього весілля. Хазяї не могли цієї зимовою ночі чути ні корову хліві, ні, вовка за хлібом, а тому то вовк наївся безборонно, визбиравши на купі гною всі рештки від бичка, які не могли знадобитися на весіллі, та яких вистачило, аби вдовольнити голод. Наївшись у волю, вовк обважніло побіг із цього гостинного обіця і втративши пільність через садок та через незагорожений рів.